eta bai, euh, eran eta Mundo izan zela deja eta Mundo koncertatuik izan zela eta gu askena kinela. Eta hor dien... Euh, euh, manifesta hor tan agertzen dela beha euh, hartzen haizila laxatu eta gu eskinela doz euh, idei aurrekin. Hor tan egin izun eran euh, bazetekiala problemaz bo, labo eientako eta gwe heritarren tako, euh, Enfin on t'écoute quoi? Mm. Horta na higinisu na higinisu n'eran uh, guesque ni la baté baté à corte. Konsultación de Bassiana ta don prefeta que ta organizatuiq. Uh, oro, malki zun uh, suprefetual atzo, atso. Euh komo eta bon gükere refizadjei futi konsultación horta eh deja dejata Francisco Castaña que eh, de Li Bua sai haman Hammerhart Moshtourt Tamarnov seat. Bon ordena ukin izan hau kontsiones guteko etzen normaltiek indenjon deja eh, desisione hartuitze. Ola ordena manera superfete uh, que on a décidé on est hartuyque mbasen que n'a hewojume hari que c'est en c'est helvyque es me mentoque vaille uh, aipatu qui s'entend enfin uh, heri tu maitecar tu dis déjà uh, délibération nier mm -hmm. guque uh, chanta si que gagner sugu et ta ah, ta délibération nier voilà. c'est ça et ben délibération nier voilà ta gauroy be j'étais herir uh, enfin il gana si disuque ta voilà be j'étais enfin n'a Si que el ganyar l'artilleria de l'iberia. Eh, tu diu que, oi, oi,